Tehát keresétek meg a Bibliátokban a jelenések könyvét. Ez valószínűleg elég egyszerű feladat. It's that, it's the last book of mert the Bible. ez az utolsó könyv a Bibliában. Oh, I'm, I'm really about this. Én egy kicsit uh, izgatott vagyok, vagy ideges. Uh, in the book of Revelation, Mert nekem úgy tűnik, hogy van egy veszélye a Jelenések könyvének. Nagyon sok keresztény szekta van, vagy magát kereszténynek mondó szekta van manapság, akik úgy téve el, hogy a Jelenések könyve alapján történt ez. Movement. Például, ha megnézed a Jehovák tanuljának a, a mozgalmát. Itt tévedtek először. 150, years ago, 150 évvel ezelőtt. There were some prophecies of Jesus's return, Because somebody started to calculate and count and volt néhány ö, olyan profécia, hogy Jézus visszatért, mert valaki elkezdte számolgatni és, és méritskélni, hogy akkor most ö, mikor fog visszatérni. And, um, and és Jézus nem jött vissza, amikor ők ezt megjósolták. That És akkor megpróbálták át variálni a teológiájukat azok alapján a proféciák alapján, amelyek nem teljesedtek be. Ezt a könyvet nagy kegyelemmel szeretnénk uh, forgatni but we don't want to it. De nem szeretnénk figyelmen kívül, hagyni sem. Those are the two, the two That can fall into. Ez lehet a két szélsőség, be egy keresztény beleeshet. Ó, oh, nem érthetjük meg ezt a könyvet, akkor ne is olvassuk, csak mintha ott se lenne. Pastor, thought, you know, an, you know, És pásztorként én is picit erre gondoltam, hogy jó, hát akkor ne ezt vegyük, hanem az egyik evangéliumot. So we don't it. We don't want to, you know. We get Tehát nem akarjuk sem figyelmen kívül hagyni ezt a könyvet, sem teljesen így, így belemászni. vagy, vagy like I, I prayed, És ugyanúgy, ahogy imádkoztam, és hogy a greater love and és ö, azt szeretném, hogyha ezáltal a könyv által a szeretetünk, a, a értékelésünk és a tiszteletünk Jézus iránt az növekedne. Azért, mert ő egyszer ö, alázattal jött el. Egyszer. A második alkalommal, amikor eljön, akkor már nem alázatossággal fog jönni. He's in glory, and power. Hanem dicsőséggel, erővel és hatalommal. És úgy gondolom, hogy még, hogyha ma Jézussal is jársz és nagyon szereted őt. You have no idea. Egyszerűen el sem tudott képzelni. Nem tudjuk elképzelni, him, hogy milyen lehet ránézni az ő dicsőségében. Hogy mennyi hatalma van Jézusnak. All, right? És könnyű azt mondani, hogy jó, hát minden hatalom az övé. Really De igazán mit jelent ez, hogy az övé minden hatalom? I don't think, I don't think we begin to... To have a view of who Jesus is. Azt gondolom, hogy, hogy se próbáljuk szinte elképzelni, hogy milyen is Jézus valójában. And, uh, um, I in, in at a church, um, and uh, the pastor who had founded the church was és uh, Amerikában egy gyülekezetben szolgáltam, és az a lelki pásztor, aki ezt a gyülekezetet alapította, mára már egy idős ember. Nem az ő pásztorolása alatt uh, szolgáltam ott, hanem később, de találkoztam velem. Wise, really nagyon nagyon bölcs és istenfélő ember, nagyon tisztelemőt. And I remember one time he said, what would you do if és emlékszem, hogy az egyik istentisztelet alatt megkérdezte, hogy mit tennél akkor, hogyha Jézus egyszerűen most, csak az Isten alatt így besétálna, és itt megállna előttünk. És akkor erre azt mondta, hogy én tudom, hogy mit tennék. I about it a lot. Sokat gondolkoztam ezen. I know what I would do. Tudom, hogy mit tennék, és ezt tette. Ez kicsit uh, kínos volt. When Pastor Bob did this, I think he was on the floor for a Amikor Bob pástor akkor talán egy percig feküdt a földön. I probably, I on for 15 Én lehet, hogy csak 15 másodpercig feküdtem ott. It was De mégis olyan kényelmetlen volt. Silence. A, a maga csönd. És arra emlékszem, hogy semmi más nem maradt meg bennem az ő, ő prédikációjából aznap. De ez, amit tett, ez nagyon szólt hozzám. That's right. Igen, így van. Jesus is a king. Jézus a király. He has all glory. Az övé minden dicsőség. A minden hatalom. Mit mást tehetnénk? Mikor ide bevonulna ő teljes dicsőségében, akkor mi mást tudnánk tenni? Mi más tehetnél? De azok számára, akik ismerik Jézust, ez az alázatos, alárendeltség, ez örömöt jelent. A Biblia azt mondja, hogy egy nap minden térd meghajol, és minden nyelv meghajja, hogy övi, megvallja, hogy ővé a dicsőség. De vannak olyan emberek, vagy lesznek olyan emberek, akik a félelem miatt fognak meghajolni. Ők azért fogják Jézust megvallani, mert ő a győztes. Már nem tudnak ellene harcolni. És az az imám, hogy amikor végig megyünk ezen a könyvön, akkor lássuk meg Jézust olyannak, amilyen ő valójában. Hogy megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen lesz. Hogy készen álljunk erre. Készen állunk. És ez van ebben a dalban is, amit az előbb énekeltünk, ami az igéből idéz, hogy azok, akik ismerik őt, azok önmagukat megtisztítják. So, Tehát, been for this. Jelenések könyve első rész, mindannyian már ezt vártuk. The ez Jézus God Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. Itt van a könyvnek a címe, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása a kinyilatkoztatás a görögben az az apokalipsis szó Ö, a mai filmekben ugye ez a szó általában egy hatalmas harcot egy hatalmas csatát jelent hogy a végső időkben zajló csata az lesz az apokalipszis de maga a szó azt jelenti, hogy így ellevesszük a fájlat, leleplezünk valamit. Kinyilatkoztatunk valamit. És uh, lent voltam a családommal, tudom, hogy a járinka család is ott volt az Árpád téren, amikor felavatták. Valaki esetleg azon gondolkozik, hogy ez hol is van. Szerintem még a főtér táblák kint vannak. Ott voltunk, és tele volt emberekkel ez a tér. És you know, a, a, a városi vezetés nagyon-nagyon jó munkát végzett, egy nagyon szép teret készítettek. And they had commissioned a to make a statue. És felkértek egy szobrázt, hogy készítsen egy szobrot. Árpádról. A you know, followed the, followed the bird here, right? Tudjátok, az az emberke, aki a mérges madarat követte ideig. Odaértünk a térre, ott volt egy színpad, és nagyon sok ember. We see the de nem láttuk a szobrot, Cause, cause mert le volt takarva. You know, like és akkor persze énekeltek egy pár dalt, a himnuszt például. Uh, you know, the... Akkor a polgármester beszédet mondott. Gave a speech. Az az ember, aki, aki vezette az egész renoválási munkálatokat, az is ö, beszédet mondott. Mindenki beszédet mondott. And finally it came the time for the unveiling. És végre eljött az idő, hogy leleplezzék ezt a szobrot. És végre az idő, hogy ezt a szobrot. The tarp, és akkor leszedték ezt a, a borítót, ami addig fette a szobrot. Az előtt senki nem tudta, hogy milyen ez a szobor. És utána pedig már mindenki láthatta. Mindenki tapsolt. Nagyon szép szobor. Ez volt a leleplezés. Jézus Krisztusnak a kinyilatkoztatása. Ez a könyv ez nem egy zárt könyv. Ez már nyitva van. Mystery, és nincs téve titokkal. Hanem tele van magyarázatokkal. A book that's és ez egy olyan könyv, amely kinyilatkoztat valamit. Vagy is inkább valakit. Jesus Jézus Krisztust. Jézus Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ő a középpontja az összes írásnak. No És ő, természetesen ez az utolsó könyv is róla szól. Some people think, um... És a legtöbb ember, amikor a jelenések könyvére gondol, akkor hogy a fenevadra gondol, meg az antikrisztusra. És arra gondolnak, hogy ez a könyv a kinyilatkoztatása a jövendő dolgoknak. És igen, tényleg szerepelnek ezek ebben a könyvben. És tényleg rögzítettek ebben a könyvben proféciákat a jövőre vonatkozóan. De mégis azzal kell olvasnunk ezt a könyvet, hogy arra gondolunk, hogy ez Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatás. És amelyet angyalával elküldve kielentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonságot tett Isten igényéről és Jézus Krisztus tételéről, mindenről, amit látott. Tehát itt van a könyvnek a, az írója. Ö, egész nyáron már barátkoztunk Jánossal. János már egyik hősünké kellett, hogy váljon. Ő fiatal korában jött Krisztushoz. He faithfully served Jesus. Hűségesen szolgálta őt. And, um, És még mindig Jézus szolgálja, amikor már nagyon időskorú. Ez egy kicsit egy unalmas bizonságtétel. Nem kábítószerektől tért meg. And, nem tért you know, el az Úrtól tíz évig. Ő mindig vele járt. Ő és úgy ismeretes ő, mint a tanítvány, mint egy tanítvány, vagy mint egy apostol, egy evangélista, mert az egyik evangéliumot ő írta, és mint előjáró, presbiter. Az egyik előjáró a gyülekezetben. And here known as the revelator. És itt pedig ő a kinyilatkoztató. English it just sounds great John the revelator. Jól hangzik legalábbis angolul, hogy János a kinyilatkoztató. Ő Isten választott eszköze arra, hogy leírja ezt a látomást. És azt látjuk, hogy főleg egy angyal lesz az, aki kommunikál Jánossal. Sok angyal lesz igazán ebben a könyvben. De nem szabad, hogy túlságosan lefoglaljanak minket az angyalok. Valaki elmondta nekem, hogy igen, hallottam egy bibliaórát az angyalokról és uh, az a vágy ébredt a szívemben, hogy nagyon szeretnék egy angyalal találkozni. And she said that the Lord spoke and said, Don't worship. És azt mondja ez a hölgy, hogy rögtön szólt hozzám az úr, és azt mondta, hogy de ne az angyalokat dicsőítsd. Azt mondja az ige, hogy az angyalok ugyanúgy teremtett lények, mint te és én. Lehet, hogy csinosabbak, szebbek, mint én. Vagy erősebbek. De nem ők Isten. És nem őket kell imádni. Olyan, mint hogyha elmennél Anglia királynőéhez látogatóba. I'm sure her servants are well educated. Biztos, hogy az ő szolgái nagyon uh, tanult emberek. Biztos, hogy nagyon sokkal szebb ruhákba járnak, mint te vagy én. De nem mész el Anglia királynőéhez látogatóba, és beszélgetsz a szolgáival a királynő helyett. Értitek? Az angyalok Isten házának a szolgái. És itt Isten elküldte az egyik angyalát, hogy ezt a látomást átadja Jánosnak. János itt azt mondja, hogy én csak egy tanú vagyok. Láttam és leírom. a Ez egy tanú. Verses 3 and 4 says blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy and blessed are those who hear who keep what is written in it for the time is near Let's just say verse, verse vers. Boldog, aki felolvassa, és boldogok akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt ami megvan írva bennük mert az idő közel van just csak egy néhány szó ennek a kövnek az olvasóiról azt mondja, hogy áldás van azokon, akik olvassák, akik hallják, és megcselekszik. Ami nagyon jó dolog. Mert az elkövetkezendő hetekben akkor ezek szerint áldottak leszünk, vagy a magyarul boldogok. Attól függetlenül, hogy én mit mondok. a built-in van egy beépített igéret az áldásra. And this book is written to seven churches, verse four. John to the seven churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is, who was, and who is to come, from the seven spirits are who are before his throne. Negyedik vers. János az Ázsiában lévő hét dulekezetnek kedjellemnék tek és békeség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő és a hét lélektől, akik trónus előtt vannak. Az elkövetkezendő hetekben meg fogjuk ismerni ezt a hét gyülekezetet. John, John is, is writing this to them. János ezt a levelet nekik írja. Sok elképzelés van arról, hogy kik is ezek a hét, kik, uh, ki ez a hét gyülekezet és miért pont nekik írja János ezt a levelet. Um, I think it's we can say for sure that these are seven real churches that got this levy. asked biztosan megállapíthatjuk, hogy tényleg volt hét ilyen gyülekezet, akik megkapták ezt a levelet. But some people also suggest that these seven churches represent seven different kinds of churches that you'll de vannak olyan kutatók akik azt állítják hogy lehetséges hogy ez a hét gyülekezet jelképez 7 fajt a gyülekezetet akikkel akár ma is találkozhatsz a világban seven kinds of churches seven different levels of seven different levels of maturity and health tehát hét gyülekezet és ezek a gyülekezetek az érettség és az egészség hét különböző szintjén állnak. And that seems pretty reasonable to me too. És számomra ez egy elég logikus magyarázat. Nagyon egyszerű, hogy elolvassuk ezt a részt majd, és akkor azt mondjuk, azt mondjuk hogy tényleg jártam már egy ehhez hasonló gyülekezetben. You know, all had no heart. Csak fej, de nincs szív. You know, vagy ilyen ilyen um, vannak, nagyon megelégedettek. Uh -huh, lusták, yeah, igen. Jó, a mondjuk word. ki, hogy lusták. You know, or, or a that's, that's in, in Vagy pedig egy öngyülekezet, amely az üldöztetés közepén áll. Nagyon sok olyan gyülekezet van a világban, akik ma nem tudnak így összejönni, mint ahogy ezt mi megtehetjük. Az egész történelem során most több lelki pásztor van börtönben, mint bármikor máskor korábban. És voltak kutatók, akik azt állították, hogy lehet, hogy ez a hét gyülekezet azt jelképezi, hogy maga az egyháza gyülekezet milyen stádiumokon ment át a történelem során. Azt mondanám erre, hogy ebben nem vagyok egészen biztos. Maybe. Talán. But I'm certain, De biztos, because biztos vagyok. These letters to the churches. Biztos vagyok abban, hogy ahogy elolvassuk ezeket a leveleket a gyülekezeteknek, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit Isten nekünk szeretne megmutatni. A mi gyengeségeinket. Szeretne bátorítani minket az Úr, hogy tartsunk ki és szeretnénkünk újra és újra elmondani azokat az ígéreteket, amelyek a mieink Jézus Krisztusban. There's a, dedication here in to a negyediktől A hatodik versig van egy ilyen ajánlás. He Hogy aki van és aki volt és aki eljövendő. Ki, kiről van itt szó? Persze Istenről. Ő az egyedüli, aki mindörökké való. God the Father. Isten az Atya. És azt is mondja, hogy és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak. I spent too many hours about this. És én túl sok órát töltöttem el azzal, hogy ez ennek próbáltam utána olvasni. Really, uh, És hiszem hogy ennek a szent lélekhez van köze spirits, istennek nincs hét lelkem but uh, and some translators translate this és vannak olyan fordítók, akik Istennek a hét szeres, vagy hét részből álló lelkéről beszélnek. Ugye a hét az mindig a teljesség, a tökéletesség jelképe. Nagyon sok hetes szám szerepel a jelenések könyvében. De tényleg több száz. Meg se lehet számolni. Perfection, completeness. És mindig a tökéletességet és a teljességet jelenti. Perfect, és az Isten lelke tökéletes és teljes. És uh, this... a The Holy Spirit has many names. És azt is olvashatjuk az igében, hogy a szent léleknek sok neve van. Ugyanúgy, mint az Atya Istennek és Isten uh, Fiának is több neve van az igében. Ezek a nevek megmutatják azt, tudjuk, mit cselekszenek, vagy ők kik, vagy milyenek ők. The Bible, referring to the Holy spirit. És hét ö, ilyen név van, ami a Szent Lélekre vonatkozik a Bibliában. János sokszor az igazság lelkéről beszél. You know, world, Hogyha van valami igaz a világban, akkor az kitőjön Istentől. Anything false world, Hogyha valami hamis van a világban, akkor az kitőjön. A sátántól. Jesus calls Satan the father of lies. Jézus a sátánt a hazugságok atyának nevezi. Az igazság az atyától jön, a Szent Lélek He is the spirit of truth. Ő az igazság lelke. A második 1:7 says that we have not been given a spirit of fear, and timidity. Azt írja, hogy mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Az erő lelkét. Hogy legyen benned lelki erő az életedben azért, hogy megtedd Isten dolgait, akkor ez az erő is a Szentlélektől származik. A szent lélektől származik. A szeretet lelke. God is love. Az Isten szeretet. Nincsen semmilyen más istenség, amit az emberek kigondoltak maguknak, aki a szeretet lenne. You know, all sok vagy minden ember által alkotott vallás egy olyan istenről beszél, aki talán igazságos. But they're never loving. De soha nem szeretetteljes. But God is love. De az Isten szeretet. The spirit of a józanság lelkét. You know, if you have Hogyha józanságod van, vagy ö, önmegtartóztatásod, önfegyelmed, it's not, it's not to your credit. ez nem a te érdemed. Ez a szent léleknek a gyümölcse az életedben. 5. Az ötödik énő kifejezés a bölcsesség léleke. A hatodik az igazság ítélet nek a léleke. Number seven, the spirit of life. A hetedik pedig az életnek a léleke. And these in and the of themselves are a couple hours, you know, of Bible study. És ezek önmagukban már több óra, Biblia órát jelentetnének. Igazán az a lényeg itt, amit szeretném, hogyha megjegyeznétek, hogy ez a kijelentés, ez Istentől az Atyától jön, who is who is eternal, aki mindörökké való, who dwells in eternity. aki az örökké valóságban lakozik. And, and this vision comes by the, és ez a látomás a Szent Lélek által jött el. Isten lelkétől, amely hétféle, vagy hétféleképpen írható le. És aki tökéletes és teljes. Az ötödik versben azt is írja, hogy és Jézus Krisztustól. Ez a könyv Jézustól származik. De hát ezt már tudjuk. De figyeljetek arra, hogy hogyan írja le János Jézust. A hű tanú. Az a szó, hogy tanú, az görögül a mártír szó és ugye mindannyian ismerjük ezt a szót. és amikor ezt a szót halljuk akkor egy olyas valakire gondolunk aki a hitéért meghalt. de eredetileg ez a szó nem ezt jelentette. hanem azt jelentette hogy tanú. Az, egy, az az ember, aki látott valamit. You know, Bible, like és mint egy bíróságon rátette a kezét a Bibliára. Said, God, és azt mondta, hogy esküszöm az élő Istenre, hogy ezt láttam, én egy tanú vagyok. Somebody who's willing to die for what they saw. Egy olyan ember, aki képes és hajlandó meghalni azért, amit látott. And that's what we see that Jesus is. És ilyennek látjuk Jézust is. Ő az Atyától jött egy bizonsággal. És hajlandó volt meghalni ezért. Sokszor mondta azt, hogy amit teszek, az nem tőlem jön, hanem azt teszem, amire az Atya hívott el engem. Amit mondok, azok nem a saját szavaim, hanem az atyának a szavaim. De a vallási vezetők nem fogadták el az ő bizonyságtételét. Úgyhogy megölték. He was a faithful witness. Ő egy hű tanú volt. That means that he, he testified word for word. Az azt jelenti, hogy ő szó szerint betartotta a bizonyság tételét. We'll Emlékeztek talán, hogy Fülöp mondta azt Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és akkor majd hiszünk. Said, Have I, I és Jézus erre azt mondta, hogy nem voltam már elég időt veletek. Me, ha láttatok engem, akkor láttátok az atyát. És a Kolossé beliekhez írt levél azt mondja, hogy benne lakozik az Isten teljessége. Ha láttuk Jézust, akkor láttuk az Atyát is. Ő egy hű, hűséges tanú. És mellesleg ez az csak, amit Isten elvár tőled és tőlem. Jézus azért küldött ki minket, hogy legyünk mi is tanúk. To represent him hogy képviseljük őt a világban. János azt is mondja Jézusról, hogy ő az első szülött a halottak közül. He is the first fruit of resurrection. Ő a feltámadás első gyümölcse. Ő a feltámadás első gyümölcse. Meghalt, és aztán újra feltámadt. All who in him, that we also will és megígérte azoknak, akik benne halnak meg, hogy mi is fel fogunk támadni. But it yet. De még nem történt meg. Jézus az első gyümölcs. The first Sok közül azt is mondja róla János, hogy és a Föld királyainak He Ő a királyok királya és az urak ura. Ő neki the az a joga, hogy uralkodjon az egész világon. And he És tényleg uralkodik is. És most már két útja van annak, hogy egy embernek kapcsolata legyen vele. Az egyik ö, mód az az, hogy Isten ellenségévé válik. És lázad Jézus Krisztus trónja ellen. A másik pedig az, hogy Isten szolgáévá váljunk és alárendeljük magunkat Jézus Krisztus trónja alá. Ö, annak, aki loves minket. Ő szeret minket. He loves me. Engem. Especially me. Főleg engem. He loves me more. Engem jobban szeret. But he loves you too. De téged is szeret. He really does. Tényleg nagyon. You have to know it. Ezt tudnot kell. If you doubt it, look to the cross. Hogyha kételkedsz ebben, oh. akkor nézz a keresztre. Who else would have died for you? Ki más halt volna meg érted? He loves you. Ő nagyon szeret téged. And has freed us From our sins by his blood. és vére által megszabadított bűneinktől. Az ő szeretete az nem csak egy ilyen kis romantikus, sentimentális szeretet volt. Szeretlek, drágám. No, nem, az ő szeretete cselekedetekre indította őt, és ezzel megoldotta a mi legnagyobb problémánkat. It says also that he made us a kingdom. Azt is mondja, hogy országa népévé tett minket. Egy királynak van királysága. És mi vagyunk azok. Place, you, you Neked van egy helyed, ahova tartozol. Um, És azt gondolom, hogy ez főleg bátorító a mai világban. Azt gondolom, hogy ez főleg bátorító a mai világban. Their <laughs> Mert hol van a világon egy olyan ország, ahol mindenki békében él, és mindenki elégedett a kormányal. An, ez, ez bátorítás lehet számodra is, hogy Magyarország nem az igazi otthonod. It's, it's not your primary. Uh, uh, um, Nationality. Yeah. Nem, a, nem az elsődleges állampolgárságot tartoz, tartozási helyet, hova tartozását. Nem azt mondom, hogy ne menj el szavazni, vagy ne teljesítsd állampolgári kötelességeidet. Ez mind rendben van, csak hogy ne ez legyen a, a lényeg. Ne Magyarországba helyezd a reményedet. Mert biztos, hogy csalódni fogsz. De hogyha a reménységed Isten királyságában van, akkor nem leszel csalódott. Azt is mondja, hogy papokká tett minket. Nagyon szeretem ezt. Amazing. Ez bámulatos. What is Ki is egy pap? A, is who man to God. a pap egy olyan ember, aki képviseli az embereket Isten előtt. Nem mindenki lehet pap. Ez egy különleges Pozíció. Gondoljatok az összes pogány pogányvallásra, amit ismertek. Nem akarod, hogy csak úgy bárki képviseljen téged Isten előtt. Azért, mert ez az ember próbálja megbékíteni a dühös Istent. Azért, mert ez az ember próbálja megbékíteni a dühös Istent. Send a, a flood, right? Ő az az ember, aki próbálja megbékíteni az áldozatokkal azt az Istent, akiben hisznek, hogy, hogy ne el őket mondjuk egy árvízzel. Tehát nem szeretnéd pont mondjuk a, a falu részegét küldeni oda ebbe a pozícióba. Right, not for Tehát nem mindenki számára the való one, ez a munka. Az az ember, aki az embereket, a többi embert képviseli Isten előtt, hát legjobb lenne, hogyha a saját életét rendbe tenni előtte. És hála Istennek, hogy nem vagyunk pogányok, és mi tudjuk, hogy ki Isten, és nekünk van főpapunk, aki már képviselt minket Isten előtt. Isten haragja rászállt Jézusra. Értitek? De itt azt mondja az ige, hogy minket is papokká tett. Mi nem hozunk áldozatot az oltárhoz, hogy, hogy megváltást szerezzünk emberek bűneire. De ő szerezzünk emberek bűneire. De papokká tett minket olyan értelemben, hogy a családjainkat, a városainkat képviseljük Isten trónja előtt. Hogyan tesszük ezt? Imában. Ismét. Szerdán. Hatkor. Ima óra. I want to encourage you, pray. Szeretnélek bátorítani titeket, hogy imádkozzatok. Gyertek vasárnap 9 imádkozzunk. Lehet, hogy azt gondolod, hogy jó, hát ő a lelki pásztor, neki könnyű. You're wrong. Nem, it's, nincs igazad. Nekem is nehéz ez, ugyanúgy, mint ahogy neked. De szükséges, hogy imádkozzunk. Szükséges. Us, especially you szükséges, és Isten azt várja tőlünk, főleg tőletek férfiaktól, raised, hogy szent kezeket emeljetek fel, pray, és imádkozzatok, képviseljétek a családotokat, Isten előtt, Isten szentrónja előtt. Imádkozzatok a feleségetekért. Imádkozzatok a gyermekeitekért. Imádkozzatok a gyülekezetetekért. És a városotokért. Isten akarata legyen meg itt, ugyanúgy, mint a mennyben. Ez egy nagyon nagy elhívás. Tényleg. Egyszerűen el sem tudjuk képzelni. És ne kérdezd, hogy Isten hogy válaszolja meg az imáinkat, I just, nem tudom. I just know he does. De tudom, hogy megteszi. És azt szeretné, hogyha együtt működnénk vele az ő megmentő missziójában itt a Földön. És az egyik módja ennek az, hogy imádkozunk. By being priests. És hogy papok legyünk. És és most mindenki pap lehet, aki Jézus Krisztusban van. Te is lehetsz pap, és én is. És azt is mondja, hogy az ő uralkodása örökkön örökké tart. Ő a dicsőség és a hatalom. The theme of this book is found in verse 7 Behold he is coming with the clouds and every eye will see him even those who pierced him and all tribes of the earth will wail on account of him even so amen És a hetedik verse foglaja össze a könyvnek a lényegét. Íme eljön a felhőkön és meglátja minden szem, azok is akik átségezték és siratja őt a föld minden nemzetisége. Úgy van. Amen. Jesus is the coming one. Jézus az eljövendő. Ő visszatér. Minden szem meglátja őt. Verse 8 he says I am the alpha and omega vers: én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úr Isten, aki van és aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Ő nem egy angyalt fog elküldeni, hanem személyesen jön el. Verse Nine. I really would like to finish the chapter. Can you stay with me? <laughs> I, John, your brother and partner in the tribulation, and the kingdom uh, and the patient endurance that are in Jesus was on the island called Patmos on account of the word of God and the testimony of Jesus. I was in the spirit on the Lord's day, and I heard behind me a voice... I'm sorry. I heard behind me a loud voice like a Kilences verstől. Én János testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban. A patmosz nevű szigetem voltam az Isten igéért és a Jézus bizonság tételéért. Lélekben elragadtattam az úrnapján és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Tehát itt van az az esemény, ami által ez a könyv ö, megiratott. János helyzete. He Őt ö, száműzték a földközi tenger egyik ö, sziklás szigetére. Az egyhez történelem leírja azt, hogy őt először megpróbálták élve megfőzni olajban. Megpróbálták megölni, csak úgy, mint a többi apostolt. De egyszerűen nem halt meg. Him, kind of like Shadrach, Isten megmentette az ő életét a haláltól, ugyanúgy, mint Shadrach, Misek és a Bednegót is. Him, és mivel nem tudták megölni, száműzték egy szigetre. És azt mondja, hogy ő társ a szenvedésben. He uses the és azt uh, a kifejezést használja, hogy álhatatosság. És úgy, talán el tudjátok képzelni, hogy János már egy idős ember, magányos, lehet, hogy fázik, lehet, hogy tele van égési sérülésekkel az egész teste, lehet, hogy nagy fájdalmai vannak, ő nagy szenvedéseken és üldöztetéseken ment át a Római Birodalomban. És hiányzik neki a gyülekezete. Hiányzik, hiányoznak neki a barátai. We don't, we don't és mégsem látjuk azt, hogy ő nagyon sajnálná magát. Oh, Isten elfelejtkezett rólam. Szegény én. Oh, Jaj. Oh. He's, he's Nem panaszkodik. Hanem azt találjuk, hogy ő igazából dicsőít. So, I mean, I I nem érdekes vagy persze hát érdekes hogy milyen ö, nehéz napokon mész te keresztül de biztos hogy nem olyan nehe nehezek a napjaid mint Jánosé. He's gone some tough days in his life. Ő nagyon durva napokat élt meg az életében. És mégis hol találjuk őt? At the pub. A kocsmában. Egy felesse right? feles és egy korsó társaságában. We find him Nem, azt találjuk, vagy ott találjuk őt, hogy dicsőít. He was in the on the Lord's day. Dicsőíti az urat, ö, ö, az úr napján. Én ezt úgy képzelem, el, hogy becsukta a szemeit. He's Énekel, he's praying, imádkozik, his scripture, igéket idéz, the keresi az ő legjobb barátjának, Jézusnak az arcát az Úrnapján. Én ezt úgy gondolom, hogy azt jelenti, hogy vasárnap történt. He him, és egy hangot hallott a háta mögül, like mint egy trombitát. I think Szerintem ez elég vicces. I mean, Jesus shows up, like... Jézus mint egy ilyen trombita hang szól mögüle. I mean, he must have been frightened. Ő Biztos ez megijesztette. Miért nem előtte jelent meg Jézus, nem tudom. Shows up behind Hanem hátulról szólt. A voice like a trumpet. Olyan volt a hangja, mint egy trombita. And the voice instructed him to write a book. És ez a hang arra kérte őt, hogy írja meg egy könyvet. Right what you see in és ezt mondta neki a hang. Amit láts írta meg egy könyvben és küldte a hét gyülekezetnek: Ephesuszba, Smyrnába, Pergamombba, Thyatírába, Sárdízba, Filadelfiába és Laodíciába. Next verse he says he turned, then I turned, John, I turned to see the voice that was speaking to me. Aztán megfordultam, hogy lássam, milyen a hang szól hozzám. És nézzétek meg, hogy mit látott János. He saw seven golden lampstands. És amikor megfordultam, hét arany tartót láttam. Are the seven churches. Amely a hét gyülekezet. And there was one. That he saw in the midst of the és volt egy ember, amit látott, oh, és bocsánat, akit látott a gyertyatartók között. Jesus. És ez Jézus volt. Az ő barátja. Az ő ura. És nekem ez nagyon nagy bátorítást és biztatást jelent, hogy Jézus ott volt a gyertyatartók között. Hogy ő selekvően részt vesz az ő gyülekezeteinek az életében. Him, Bár nem látjuk őt, de ő nincs messze tőlünk. Ő közel van. And John sees Jesus. És János látja Jézust. És nagyon érdekes, hogy semmelyik más evangelistát nem foglalkoztatott ez a feladat, hogy leírja azt, hogy Jézus hogy nézett ki. Hogy mondjuk magas volt, vagy alacsony, brown hair, black hair. Barna volt a haja, vagy fekete. Nem tudjuk De itt János leírja Jézust, és ez tulajdonképpen az egyedüli leírás róla. És ez nem ö, csak azt írja le, hogy hogyan nézett ki. Hanem, hogy ő milyen. He starts out with his clothes. a leírást a ruháival. He is volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. És azt gondolom, hogy ez Jézusnak a pozícióját jelzi. Kind of like when you see, you know, Somebody in a uniform, you know immediately that they're a police officer, for Mint example. Például, az hogy ez egy Many times the clothes show us or reveal what kind of job a person has or what position they are in life. Sokszor a ruha alapján tudjuk azonosítani és ez megmutatja nekünk, hogy ki ez az ember vagy milyen pozíciót tölt be az életben. You know, morning, you know, hogyha reggel korán felkelsz, you know, you know, és látsz valakit egy ilyen uh, világos kék uh, nadrágban, meg pólóban, mint then, Robin a kapólója, you know, uh, hogyha ez zsíros, you know, he's going to work at the Kor tudod, hogy ő egy autószerelő és épp a műhelybe igyekszik hogy egy autót megjavítson. And if, and if Go, Hogyha nem olajos, akkor pedig mondjuk lehető egy villanyszerelő, aki egy házhoz igyekszik, hogy ott az elektromos berendezéseket uh, üzembe helyezem. És ez a ruha, amit itt János leír Jézusról, ez azt mutatja meg, hogy ő Istennek a fia. Hogy ő egy, egy királyi személy. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. Feje és haja fehér volt, mint a hó fehér gyapjú. Does was an old man? Ez azt jelenti, hogy ő egy idős ember volt. I don't think so. Nem, nem hiszem. De azt gondolom, hogy a fehér itt a tisztaságot jelzi. Ő Isten szeplőtelen báránya. Nincs benne semmilyen hiba. Szeme, mint a tűz lángja. Looks into Jesus' eyes. Jézus szemébe. Eyes és mintha a lángokat látna. All, all. Jézus mindent lát és mindent tud. Just, ő igazságos. Semmi nem ő, rejthető el előle. Ő egy bíró. És azt gondolom, hogy nem mindig túl kényelmes ezekbe a szemekbe belenézni. Egy, egy olyas valakinek a szemébe, aki átlát rajtad. John's, John's eyes down to the floor. És János rögtön a, a földre veti a, a tekintetét. Az ő lába. hasonló a kemencében ízó furnace. He down. Nem tudta Jézus tekintetét elviselni János sokáig és ezért így lenézett a lábaira. és azt mondja, hogy hasonló volt, mint az aranért. Az aranérthez erőt képviselt. Érdekes látni egy testépítőt, ahogy itt. Járkál körbe -körben. The kind, the kind like you know? Olyan ö, ember, aki nagyon szereti magát nézegetni. They never work on their legs. Mert az a lábain sose, ö, tehát azt nem edzi. So like here, right? Láttok ilyen férfiakat, akik itt felül, ilyen iszonyú nagyok. És ilyen kis fogpiszka lábakon járkálnak, mint mondjuk az én lábaim. És arra gondolsz hogy el tudnám dönteni. Mert így felül van az összes súly. Valószínűleg egy birkózó meccsben alul maradna. Zsolt, itt kérjük ennek a megerősítésére, hogy birkózáshoz szükség van a láb izmokra. Azt I noticed that those who were playing soccer yesterday really well. Azt vettem észre tegnap, hogy akik nagyon jól fociztak, They konkrétan had you see. izomzattal rendelkeztek. They, they had like big calf muscles back here. Nagy voltak. It, it's a sim, it's a sign of strength. Jesus is strong. Jézus erejét is jelöli, ez, a, ez, hogy arany érc volt a lába, hogy nobody's ő nagyon gonna, erős. Őt senki nem fogja ledönteni a lábáról. Ő nem csak felül erős. Ő megáll. A hangja was like the roar of many olyan, mint a nagy vizek zúgása. We were at the ocean this summer in Italy. Az óceánál voltunk ezen a nyáron, e, Olaszországban. I'm, I'm by water. És engem mindig lenyűgöz a víznek a látványa. Én olyan helyen nőttem fel, amely távolabb van egy bármilyen óceántól, mint akár Magyarország. Talán mondjuk tízszer láttam az óceánt életemben, nem túl sokszor. I love to hear it. The voice of Jesus, like the roar of many. Hogy olyan volt Jézusnak a hangja, mint a nagy vizek zúgása. Egy nagyon mély békesség. És ez örökké való. És hatalmas. És bámulatra méltó. an mint egy óceán. In his right hand he held Jobb kezében hét csillagot tartott. Stars, És ezt később majd meglátjuk, hogy ez a hét angyal akik ő, őrzik vagy figyelik ezt a hét gyülekezetet. És látjuk megint azt, hogy Jézus nagyon közel van a gyülekezetekhez. Ők a, ő a gyülekezetnek az ügyeit a kezében tartja. És ő gondoskodik róluk. És és és törődik velük. Yeah, uh -huh. amen. Szájából két élő éles kard jött ki. Az ő nyelve olyan, mint egy kard. Jesus is to as the word of God. Jézust úgy írja le az ige, mint, mint hogy ő Istennek az igéje. Ő lett az ige. That by his word, that was created, was created. Hogy az ő szava által teremtetett meg minden. Mi nem tudunk semmit teremteni a szavaink által. Uh, Talán valakit nagyon fel tudunk bosszantani a szavainkkal. Ennél többet nem tudunk tenni. Like, we we can't say let there be, you know paprikás csirke in front of me. nem tudunk egy olyat mondani, hogy legyen itt előttem egy tál, paprikás csirke galuskával és galuskával lehetőleg nem, ezt keményen meg kell dolgozni azért, hogy legyen galuskánk And if it's not fresh, it's not good, right? és ha már nem friss, akkor már nem is jó But by his word, his word has power. de az ő szavának hatalma van And when he comes to judge és hogyha eljön Jézus, hogy megítélje az élőket és a holtakat, akkor neki nem kell így karddal vagdalkoznia. Nem fog fegyverrel jönni. Tank. Vagy tankkal. Vagy egy harci repülővel. Egyszerűen csak szól. Enough. És ez elég lesz. És, és kész ezáltal. Az ő szavai által fog bekövetkezni. His face, az ő arca, like the sun in full A tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. I love this Nagyon tetszik nekem ez it's a kifejezés. gyönyörű. And this to the glory of Jesus. És ez Jézus ö, dicsőségét mutatja meg. And it's not for mortal men to... És ez emberi halandó számára egyszerűen nem, nem látható. A Biblia azt mondja, hogy ki tudja meglátni Isten dicsőségét és túlélni ezt? És ki tud úgy belenézni a nap teljes erejébe, hogy ne vakuljon meg ettől? És a nap az egy annyira hatalmas és, és csodálatos égi test itt a mi uh, galaxisunkban. Ami nekünk meleget ad itt a Földön. És gondoskodik minden energiáról, amire itt a Földön szükségünk lehet. És Jézus dicsőséges. Mint a nap. In all its strength. Teljes erejével fénylik. What did John do, Mit tett ekkor when János, this, mikor ezt meglátta? Him, dead, his, oh yeah, as, as mikor megláttam, lába eléstem, mint egy halott. Like mint ahogy az elején is mondtam, hogy mi más tehetnél? Mi más tehetnénk? Adunk neki egy nagy pacsit? Nem, hát ezt nem lehet egy elképzelni. Nem, hát ott van Jézus a teljes dicsőségében. Essünk artra előtte. És János úgy esik a lába elé, mint egy halott bármilyen, bármilyen bölcsösséggel rendelkező ember ezt tenni Isten jelenlétében. But I love what Jesus does. De nagyon tetszik nekem az, amit Jézus tesz. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj! John, don't, don't be afraid. János, ne félj tőlem! We're friends. Mi barátok vagyunk! Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, az, és az élő. I died, and behold, I'm alive <tos> Halott voltam, de éme élek örökkön örökké, és nálam, van, ja, igen. és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ez Jézus, aki legyőzte a halált. Verse 19 we see the of the of versben látjuk a Jelenések könyvének a, a vázlatát. Írd meg tehát, amiket láttál. Ezt a látomást. Ez az első fejezet. Right the Amik that vannak. I'm sorry, chapters two and three. Ezek a második és a harmadik fejezet. As he writes about the churches, Amikor János a gyülekezetekről ír. És amik történni fognak ezek után. Revelation says after this. A jelenések 4:1 azt mondja, hogy ezek után. And from chapter 4, I take it that That those things are all future. És az én ö, értelmezésem szerint a negyedik fejezettől, amiről ír ez a könyv, az mind már a jövőt jelenti. In, uh, well. Lehet, hogy ez tükröződik ö, történelmi eseményekben But is. is future. De a teljes beteljesedésük az a jövőre vár. And he finishes out this chapter by saying as for the mystery of the seven stars that you saw on my right hand and the seven golden lampstands and the seven stars uh, the seven stars are the angels of the churches and the seven lampstands are the seven churches. And a, fejezetet a zárja le, hogy a hét csillag titkát, melyet jobb kezemben láttál és a hét aranygyertytartót a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertytartó pedig a hét gyülekezet. See the letters that Jesus writes to these seven churches. And pedig meg fogjuk nézni ezt a levelet, amit Jézus ír ezeknek a gyülekezeteknek. So I hope this is going to be a good study for you guys. Remélem azt, hogy ez egy nagyon jó tanulmányozás lesz számotokra. És remélem, hogy észben tudjuk azt tartani, hogy ez egy Krisztus központú könyv. Ez egy nyitott könyv. Ez egy áldásokkal járó könyv. És ez egy szimbólumokkal teli könyv. És proféciákkal teli és ez egy olyan könyv, amely áldást tartalmaz számunkra, akik olvassák. But as we close, I just want to ask you, have you thought about what you would do if Jesus walked in de mielőtt uh, lezárnám a, a tanítást, csak úgy megkérdezném tőletek, hogy ti gondolkodtatok-e már arról, hogy ti mit tennétek, hogyha Jézus ide besétálna. Vagy otthon a kis uh, privát kis ima szobádba belépne. Épp a legkedvencebb uh, dicsőítő dalodat énekled. És egyszerűen csak ott áll. So mit tennél? Gondolkodtál már ezen? Gondolkodtál már ezen? És amíg ez a pásztor, akiről beszéltem, ő ezt megtette, így nem nagyon gondolkoztam ezen komolyabban. De most már oda szárom a szívemet, és most már tudom, hogy mit fogok csinálni. Azt teszem, amit János tett. Ez egy elég logikus megoldásnak tűnik. Szerintem ez egy jó ötlet. Csak a lába elé borulok. És őt fogom imádni. És szeretnélek arra bátorítani, hogy lehet, hogy Jézus nem fog ide besétálni a dicsőségében. De mégis itt van közöttünk. Ő itt van az ő népe között, és ő velünk van. És nekünk meg kell hajolnunk ő előtte. És úgy kell tisztelnünk őt, mint a királyok királyát és az urak mint az örökkévaló Istent, és azt, aki szeret minket. Remélem, hogy számotokra is bátorító. Én, én libabörös leszek tőle. Nekem ez, nekem ez nagyon not, tetszik. Mi nem egy halott profétát hirdetünk. Nem valami kis gyenge embert követünk, akinek volt egy-két ilyen, ilyen bölcs mondása. A Mi nem egy hippit követünk hanem Jézus Krisztust, aki az urak ura és a királyok királya, és aki most is uralkodik a trónján, és az ő, ő visszajövetele bármikor megtörténhet. Készen állsz erre? Úr Jézus, köszönjük neked az igéreteidet az igében. Köszönjük azt, hogy Te vagy az, aki visszajön értünk teljes dicsőségedben. Taxi nem egy taxit küldesz számunkra. An nem csak egy angyalt küldesz Hanem Te eljössz. Lord, És Uram, hadd legyenek készek a szíveink rád. És most is hadd kapd meg azt a tiszteletet, amit Te megérdemelsz. Mert Te vagy a királyok királya, és az urak ura. És a Te nevedben imádkozunk. Ámen.